Одна ніч. Інтермедія. Він занудився б на своїй жирній службі. Небо для нього стало б темнішим, і земля холоднішою, якби менше думав про жінок. Не так багато віддавав їм сил і часу. У цій пристрасті непереборній він далекий від ніжної лірики. Надовго закохуватись не вміє. Незрадливе кохання вважає наївною вигадкою поетів. Звичайно, коли того вимагають обставини, може і віршика співучого прочитати, і навіть арію якусь прогундосити. Але до цього наш герой дається лише в прологах до справжніх амурних походеньок. Тут репертуар його обмежений, затегій на храписті. Жінок він знає прекрасно, читає їх вдумливо, уважно, з солодким захопленням, проте ніколи не дочитує до кінця. За його широкими плечима багато перемог на цьому фронті. Бували й серйозні контузії, навіть глибокі рани. Та навіщо те згадувати? Літа і велика практика навчили нашого героя вилазити з чужих ліжок без жодної пір'їнки на білизні. Так і не щувся, як молодість промайнула. Не помітив, як голова посивіла. Час би вже вгамуватись. Але й нині ще тремтить весь, коли побачить вродливу дівчину чи жінку. Саме цими днями солодко впивається з погляданням свіжої, просто таки сонячної краси. Запопатливі підлабузники, знаючи смаки і потяги свого шефа, підшукали для приймальні на диво вродливу секретарочку. Коли посіла вона своє місце заводським столиком, придавленим важкою друкарською машинкою, навіть у кабінеті, за чорними дверима, стало якось тепліше і затишніше. Щоранку дівчина полохливо схоплюється зі стільця і ніякого посміхаючись бажає йому доброго здоров'я, квапиться привітатись першою. Наш герой на хвильку затримується біля дверей, пильно дивиться на секретарку ласкавим батьківським поглядом, а вона чомусь блідне, злякано стріпує довгими віями. Її столик стоїть проти широкого вікна, прикритого жовтавою серпанковою матерією. І вона на цьому тлі, наче у м'якому рівному полум'ї, Пухнасте волосся тремтить над світлим дівочим чолом, і здається, що все те райдужне світло випромінюється з дівчини. Серце підстаркуватого серцеїда солодко нишкне. «Ох, яка ж ви!» «Яка?» – ніби влякається дівчина. «Юна!» і потім ще довго тремтіння жовтавого полум'я, що служить тлом для юної краси, не згасає в очах нашого героя. Він відкидається на спинку широкого фотеля, закриває лице долонями, але сяйво в зіницях не гасне. перших слідтями на стіл сидить він над нудними паперами з холодними цифрами та параграфами, в яких майже нічого не тямить, і думає про неї, про юну секретарку. Чи ж може бути щось краще на світі? Це ж сам світ, душа світу, зерно світу, отаке витончене, любовно викликане природою створіння. Багато жінок бачив він на своєму віку, але нічого подібного не зустрічав. Філософи запевняють, що матерії кінця краю нема. А хіба краса має межі? Мучить капосне дівчисько нашого героя, Заволоділо серцем його неподільно. Наче жарина впала в душу. Як же це не солідно? Як не серйозно? Вже ж зібрався їхати до моря. Золота осінь владно кличе на Оксамитові узбережжя. Вже віддано розпорядження і вказівки слухняним чинодралам і попихачам. Хочеться викинути з голови остогідлі службові клопоти і турботи, а тут морока. Слухає музику і вчувається в ній голос новенької секретарки. Дивиться на важку, пишнотілу дружину, а перед очима вона маячить. Тонесенька, як билинка. Входить наш герой до вагона у час надвечірній. І лукава доля підносить йому чергового сюрприза, посилає прекрасну супутницю. Сидить та супутниця біля столика в купе, Розчисує важке волосся. На привітання відповідає легким кивком голови, кидає на нього байдужий погляд. А наш герой кладе чемодан в багажну нішу, знімає плаща,